40. Nem sokkal Nagy-Britanniába visszaérkezésünket követően a palota közleményben tudatta, hogy Vili megnősül. 2010. novemberét írtuk. A hír az újdonság erejével hatott rám. Vili egyszer sem utalt rá, amikor együtt voltunk Leszotóban. Az újságok arról a pillanatról közöltek minden részletükben kidolgozott történeteket, amikor ráeszméltem, hogy mennyire egymásnak való Vili és Két, és milyen mély szerelem fűzi őket össze. Írásaik szerint ennek nyomán döntöttem úgy, hogy Willynek ajándékozom mamitól örököl gyűrűmet a legendás Zafirral. A két testvér meghitt pillanatai, sőt szoros kötődés hármunk között. Talán mondanom sem kell, hogy badarság volt az egész, semmi ilyesmi nem történt. Sohasem adtam Willinek a gyűrűt, mivel nem adhattam neki azt, ami nem az enyém. Már régen megkapta. Mami halála után szerette volna a gyűrűt, én pedig boldogan és örömmel engedtem át neki. Willi az esküvő előkészületekkel foglalatoskodott, én pedig minden jót kívántam neki, és mélyen magamba fordultam. Hosszan és kimerítően töprengtem arról, hogy miért vagyok egyedül. Mindig is úgy gondoltam, hogy én fogok először megnősülni, mivel annyira vágytam rá. Biztos voltam benne, hogy még fiatalom férjé és apává válok, mert elhatároztam, hogy nem édesapám mintáját követem. Ő idősen lett apuka, ez pedig szerintem problémákat okozott, gátakat emelt közénk. Középkorú éveire egy megállapodott, szokásaiban megrögzött férfivá vált, aki szerette a napi rendjét. Nem az a fajta apa volt, aki vég nélkül fogócskázott, vagy még jóval sötétedés után is lelkesen labdázott velünk. Illetve egyszer mégiscsak megtörtént valami ilyesmi. A Sandringhamben fogócskázott velünk, és közben csodálatos játékokat eszelt ki. Az egyik során például plét betekert minket, mint a hóddogot készítene, miközben visonva nevettünk, majd addig ráncigálta a plédeket, amíg szét nem bomlott, és mi ki nem gördültünk a másik végén. Nem tudom, hogy Vilivel kacagtunk-e valaha is ennél önfelettebben. de aztán jóval korábban, annál, mint ahogy mi elfáradtunk volna, apu már le is állt, nem volt meg benne a kellő lelkesedés és a lendület. Bennem viszont meg lesz, legalábbis mindig ezt ígértem magamnak. Most pedig azon töprengtem, vajon tényleg megvan-e? A valódi énem lehetett az, amelyik ígéretet tett arra, hogy már fiatalon apa leszek? Vagy az volt a valódi énem, amelyik azzal küzdött, hogy megtalálja a megfelelő szemét, a megfelelő társat, miközben annak megfejtésével küzdöttem, hogy ki is vagyok valójában? Miért nem következett be eddig ez az általam kívánatosnak tartott esemény? És mi lesz, ha nem is történik meg? Mi lesz akkor életem értelme és végső célja? Úgy vélem, a háború. Amikor már szokás szerint minden egyéb esetűség kikerül a számításból, akkor nem marad más, mint a katonáskodás, bárcsak meg lenne már a bevetés dátuma. A háborúkat követően pedig mindig is ott vár majd a jótékonysági tevékenység. Leszotói utazásunk óta még szenvedélyesebb vágyat éreztem arra, hogy folytassam ma mi ez irányú munkáját. Abban is eltökélt voltam, hogy felkaroljam az ügyet, amit Mike említett nekem, még a konyhaasztalánál ülve. Ez elég is egy életre, mondtam magamnak. Az előbbi gondolatmenetemmel való szerencsés egybeesésnek tekintettem, hogy hírét vettem, mi szerint sebesült katonák egy csoportja utazást tervez az északi sarkra. Azt remélték, hogy több milliós összegű felajánlást tudnak összegyűjteni a Walking with the Wanted elnevezésű, a sérült háborús veteránokat támogató jótékonysági szervezet révén, és ők lehetnek az első amputált emberek, akik eljutnak az északi sarkig, ráadásul mindenfajta kísérő támogatás nélkül. Meghívtak, hogy tartsak velük. Mindenképpen igen takartam mondani. Leghőbb vágyam volt, hogy igent mondjak. Akadt azonban egy probléma. Az utazást kora áprilisra tervezték, ez az időpont pedig vészesen közel volt villiék Minden Mindenfajta nehézség nélkül kellett volna tehát megtennem az utat, oda és vissza, máskülönben azt kockáztattam volna, hogy lemaradok a szertartásról. Az északi sark azonban nem az a hely, ahol ki lehetett zárni a váratlan eseményeket. Mindig akadtak változó, rendszerint az időjáráshoz köthető tényezők, ideges voltam a lehetséges kilátások miatt, a palota emberei pedig nálam kétszerte idegesebbeknek tűntek. Kikértem GLP véleményét. Mosolygott. Ilyen lehetőség csak egyszer adódik az életben. Valóban. Feltétlenül menned kell. De azt is elmondta, hogy először még egy másik helyet kell megtalálnom. Az öt évvel korábbi náci egyenruhás botrányom folyományaként GLP Berlinbe szervezett számomra egy utazást. 2010. decemberét írtuk. Rettenetesen hideg nap volt. Új begyemet a város található golyójúkakba helyeztem. Még mindig friss és eleven helyként tanúskodnak Hitler őrültségeiről, hogy az utolsó emberik harcolnak. Megálltam az egykori berlini falnál, azon a helyen, ahol még korábban az SS kínzó kamrái voltak. Megmertem volna esküdni, hogy hallottam a szélben a gyötrelmes sikolyokat, találkoztam egy nővel, akit Auschwitzba hurcoltak, beszélt rapságának körülményeiről és az iszonyatról, amit látása, hallása és szaglása révén is megtapasztalni és elszenvedni kényszerült. Emberpróbáló volt végighallgatni a történeteket, Ugyanakkor mégis rendkívül fontos volt, hogy elhangozzanak. Itt és most nem mondom el őket, nem a saját történeteim. Már régebben rájöttem, hogy az engem náci egyeruhában megörökítő fotó valójában különböző hibák miatt készülhetett el. Ezek közé sorolnám gondolkodásom és jellemem hibáit. A képzésem hibáját is. Nem csupán az iskolai képzésre, hanem az önképzésre is gondolok, nem voltak pontos ismereteim a nácikról, nem képeztem kellőképpen magamat, nem kérdeztem eleget a tanároktól és a családoktól és a túlélőktől. Elhatároztam, hogy változtatok ezen. Amíg nem változtatok, addig sem válhatok azzá a személyé, akivé válni szeretnék.